Bismillahirrahmanirrahim. Jedan od primjera lijepog svišetka je onaj primjer kojih sam vam u prošlom predavanju. A kaže vam da hadis, odnosno hadis Ma'az ibn Malika radi Allahu ta'ala anhu i one žene sa kojim je počinio Zinaluk, da je uistinu jedan, da kažemo hadis iz kojeg može čovjek toliko i toliko i toliko da nauči stvari koji su vezane za njegov život. Između ustaloge, da nikada ne pocije než čovjeka radi neko greha u gori. Zato što se ga vidio da upo neke grehe. Niko da moliš Allah, tabaraka vata'ala, da moliš Allah, tabaraka vata'ala, da ustrani od taj greh. Jer čovjek može upast nekada u grehe. Da učini tavbu Allah, tabaraka vata'ala, o to da mu Allah, tabaraka vata'ala, oprosti, i da ga u jennet. A da tebe radi tvoje Allah, tabaraka vata'ala, odvede u vatru. na hadis, ko mi je برويجوكا أخذتك حديثي زبالي رجمان بخاري ومسلم ودرغي دعوه شخص كي بيو أصحاب كي يسمى ماعز إبن مالك اللهم أبسانيكو صلى الله عليه وسلم يقول الله أبسانيكي أجستي ماذا فمي الله أبسانيه صلى الله عليه وسلم يقول تيشكو تبي ايدي يتراجي إي أبراسه من الله أبسانيه صلى الله عليه وسلم ليه أبراسه من أجل أن أجستي زنوه ده راديو نشط مجد تيدي ي Pa kaže, se vratio brzo posle toga i ponov rekao, Allaho poslaniće, očistime, me. Pa um on rekao, idi. I treba je oprosta od Allaha. Pa on um rekao, treći put došao. Allaho poslaniće, očistime, me. Pa um on rekao, idi. Pa on um došao četvrti put. I rekao mi, Allaho poslaniće, Pa kaže, u da očistim? Kaže, očistim od zinaluka. Očistim od zinaluka, Allaho poslaniće. Pa je poslanić, sallallahu a'alihi wa sallallahu a'alihi wa sall Allahu kak poslaniče sallallahu alaihi wa sallam obhođenju prema ljudima, pa je poslanič sallallahu alaihi wa sallam rekao, abihi djunun, kaže da ovaj čovjek nije lud, preko nisam lud, luda, Allahu poslaniče. Pa je rekao da ovaj čovjek nije popio alkohol, pa se prima kao jedan od ashaba, kaže Allahu poslaniče, ne čuje se alkohol iz njega. Pa mi rekao da je nisi možda samo dodirno ili poljubio, kaže ne Allahu poslaniče, nego učinio sam zinalog. Pa je po sanih sallallahu alaihi wasallam naredio da se nad njim izvrši kazna. Pa se nad njim smrtna kazna. Pa su so ljudi počeli da o njemu govore. Pa je došao po sanih sallallahu alaihi wasallam i rakao, kaže tako mi učuje ruci moja duša. Pokajio se Allahu tabaraka vata'ala tevbom kada bi se jedan cijeli narod pokajio takvom tevbom bilo bi im dovoljno. Pa tako dugo posljed njega došla žena koja je počinila zinaluk sa njim. Rekla Allahu poslanići očistime. Pa kaže poslanići, a če ga dati očistime? Kaže kao što se očistila maiza. Kaže Allahu poslanići, ja sam trudno. Pa sallallahu aleyhi wa sallam. Idi. I kad radijš dijete, počne jesti. Onda mi dođe. Pa vratila. fiedih i kubzun, a djeti u svoje ruci držalo jebno. Nekla Allahu pustanic, a davali ti. Allahu pustanic, uvoj moje djeti, počelo je da jede hrani. Pohje pustanic, sallallahu aleyhu, sallallahu aleyhu, sallallahu naredio, ili se nadjom izvrši kazni. Maso ljudi počeli da u njoj govoreje. وَمَجُونِي مَا كُنْ يَكَمَنَوُ بِهُ خَالِدُ ابْنِ وَلِيدٍ رَدِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ فَكَدَيْ بَاتِسُوا كَمَنَنْيُ فَسَبَّهَا رَكْوَ أُنْيوَ نَشْتُرُوْجْنُ وَمِيرَكُوا بَسَنِي صَلَّى اللَّهُ وَسَلْنَ مَهْلًا يَا خَالِدٍ رَكُوا بَسَنِي فَلَاكُوا خَالِدًا وَكَالَ سَتَو da se tako on tawbom pokaju čovjek od veliko gusuluma mu oprostio ovaj jedan primer raga braču tawbe vod epok sušetka jako čovjek učni učni ali Allah tabaraka wa ta'ala mu podari da učni taw ya mu taw ya mu taw ya Allah tabaraka wa ta'ala Na ovde da